Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh lesi vizepati> alhamdulillah. Kami wa dan wa memohon Wa nya dan kami memohon pengampunan daripadanya. Kami tidak meminta kepada-Nya dari keseronokan diri kami dan dari kesalahan amalan kami. Siapa yang diarahkan oleh Allah, maka Dia tidak akan menyesatkan; dan siapa Muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tukatih Wala tamutunna illa wa antu muslimun Ya ayuhal nasuttaku rabbakumul ladhi khalakakum minasu wahidah Wa khalak minha zawjaha Wa basa minhuma rijalan kafiran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 Wa khairal hadhi hadhi Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa syarral umuri muhdasatuhah Fa inna kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atun dolalah Wa kulla dolalatin finnar Masyarral muslimin hadirin Hafizahkumullah Merasakan Maus hadis ingang nomor kali Hadis ingang dipunyusupakan Dengan al-imam an-nawawi rahimahullah Ing dalam pembahasan bab satru auratil muslimin. Hadis ingkang dipun riwayataken dening Al-Imamul Bukhari lan al Muslim, hadis saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku krungu Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Kullu ummati mu'afa" illa al-mujahirin kabeh umatku di ngapuri kejaba wong-wong al-mujahirin wong-wong sing terang-terangan nglakoni dosa al-mujahir tiyang ingkang ngedeng nalikane nglakoni kemaksiatan nglakoni dosa al-mujahirun al-mu'linun bil ma'asi al mutahaddisuna biha ala sabilittafakhur illa al mujahirin kabeh umatku bakal dinga purani kejaba wong-wong sing Ngelakoni dosa terang-terangan <coughs> wa inna minal mujaharah ayya'mal ar-rajulu bilaili amalan lan klebu mujaharah terang-terangan ngelakuni maksiat ayya'mala rajulu billayli amalan salah jeneng wong ngelakuni amalan maksiat dan waktu wongi summa yusbihu waqad satorahu allahu alaihi fayakulu ya fulan amiltul bari hata kada wakada Geh, yang ikhink lakoni macian nang waktu ini barang nang waktu esok. Geh, padahal cewek ni Dipuntutup tutupi dengin Allah Taala, malah cewek ini buka. Ya fulan, Hai fulan, Amiltul tul barihah kata-wa kata. Aku mau bengi, ngelakoni kaki kian kaki. Tong-tonganin Dung yang kita, ni kita yang pun ditutupi dan yang Allah Taala Bata yasturuhu rabbuh. waius bihok. Nah, nang waktu esok yakshifu satrallah. Tewek yang buka tutupe Allah. Pun ditutup-tutupi malah dibuka tewek. Ni termasuk hmm. napa? Hmm. Al Mujaharah termasuk Mujaharah bil maasi. Hadirin, wassalamualaikum. Sembun kita sebutakan Pintan-pintan <coughs> makna Kaitanipun kalian Hadis ini kok Eh, ingkang terakhir kita sebutakan Tiang ingkang Mujaharah Bil ma'asi Tiang ingkang Ngamalakan maksiat Nangkahanan Dewi ke eh, Terang-terangan Amaman nas Eh, amaman nas tiyang niki la syakka annahu ghairu muafa tiyang sing kaya niki mboten digaburak sebab dhewek niki kulon jenengan angon maring awak kulon jenengan nah kulon jenengan nalikane anon maring awak dhewek niki uli angon sing napa sing bener nggih diarahkan e Pribadi kulun jenenganiku maring amalan-amalan sing soleh, ampun digawa maring kemaksiatan-kemaksiatan Hadirin halalakumullah. Wa amma jarrahu ala ghairih. Begini, spinah malih, kalau ambali malih, tiang ingka ngamalaken maksiat terang terangan, tiang sing ngamalaken Maksiat apa? Terang terangan, nangarpe menusa, wong-wong pada yes. beruh niki mboten di ngapura. Mboten di ngapura. Onten sebabnya Napa sebabek deweken iki mboten di ngapura? Di pertama, deweke niki nggawa pribadine maring kecelakaan. Sing nomor loro, nggawa wong liya dadi cilaka. Terpengaruh. Falianannas idza raauhu qad amilal maksiyah. Sebab manusia Nalikane menungsa sawruh DWK Ngelakoni maksiat terang-terangan Nangarepe wong Iza ro'ahu Qad al maksiyah. Nalikane wong-wong Pada ngeleng DWK Teman-teman ngelakoni kemaksiatan Hanat finufusihim Kemaksiatan Niku dati enteng Nang pribadine wong-wong Nek konten wong sing nglakoni maksiat terang-terangan, wong liya niku nganggep maksiat niku perkara sing enteng. Jadi ringan kemaksiatan iku. Wa fa'alu mislah. Iki sebab wong-wong niku nganggep entenge kemaksiatan. Datine kaya dene kaya dene DWG nglakoni maksiat. Iki niki dampak negatif, pengaruh negatif Wong sing nglakoni maksiat terang-terangan. Lha nggih, misal ngeten nggih. Uh, wong sing mabuk turang-tirang. Terang-terangan, akeh. wong-wong liya, lha kaya pada mabuk. Terus rasane arep nglakoni mabuk niku enteng ringan. Nah, Sniki Misalnya saya semaleh, wong-wong waton pada membuka-kubak aurat, terang-terangan. Wong-wong liya sing mau mungkin nutup aurat. Arab buka aurat terang-terangan, dirasanya apa? Dia, enteng. Wong suniki malah kebalik ya. Gini kan? Enteng kan? Dari enteng, Wong suniki wong pada regutukan nonton apa? <tuh> untuk maksiat penampilan-penampilan maksiat zaman sendiri kan luar biasa terang-terangan, buatan ngumput-ngumput ya. wong ini saya hanya melakukan kemaksiatan sebab kakeh wong jadi apa? jadi endreng jadi kepenak mawan, endreng mawan ya. ini adalah pengaruh tiang melakukan kemaksiatan terang-terangan pengaruh apa? pengaruh wong-wong sing pada weruh wong-wong sing padha ndeleng niki nganggep entenging maksiat hanat fi nufusihim maksiat niku dadi rasane enteng terus ak akibat saking riki wa fa'alu mislah ah wong-wong nglagoni kaya dene apa sing dilakoni dening gaweke ini, wong, Wong niku dua anggapan mak sihat enteng, tengjiwane Wong niku rasa nih mak sihat niku enteng, enteng mawon ngelakoni mak sihat. beban, boton berat, boton apot, la Wong, agasing, ada ngelakoni sih. Wasar walaiyadu billah min al aimmatilladina yadona ilanar. Akibat sakit gigi. Dheweke dadi termasuk golonganane pemimpin-pemimpin imam-imam tokoh-tokoh sing yad'una ilannar. Ngajak maring genin neraka. Sengaja mboten sengaja kemaksiatane dheweke sing terang-terangan niki ditiru. Dicontoh. Ditutahken. Lah, wong nek niku ditutahken kan imam jenenge Imam Nuhusenes, nah imam ni kan pernah pernah kan, anten imam singajak maring jannah, anten imam imam singajak maring anar, an sengaja bukan sengaja, kerasan bukan bukan kerasa, kerasa. niki jadi tokoh, jadi imam, jadi a -imah. nah imam imam sing dimasuk tenggri kau, wow. imam singajak maring annar Sekedepain mboten niki. Ge, nek ulun njenengan kan nyuwun dumateng Allah Taala napa? Imam lil muttaqin kan. Okay. Napa okay. okay. ya okay. okay. teh? Okay. Wa okay. ja'alna lil muttaqina imaman. Wa ja'alna lil muttaqina Imaman rabbana hab min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunan waj'alna lil muttaqina imaman Ya Allah mugi panjenengan ndadosaken kita sedoyo waj'alna lil muttaqina dadi tiang-tiang sing sami takwa imaman dadi umam sing sing bener niki kula nyenengan rumah dumateng Allah taala supados kula nyenengan niku dadi panutan sing apik sing niki tiang sing muja bil maksiyah, tiang sing terang terangan ngelakoni maksiat, Nangarepe wong terus wong wong niku pada neru, wong wong pada melu nyontok niki ngeh, dah tinapa imam, neng imam sing napa? Yad'una oh nak ilanar. Kata sing katipun ketika kagendenging Allah taala, kaitan nipun kalian Fir'aun Fir'on iki. Jamaah qala Allah taala an ali fir'aun kaya dene pengendikanipun Allah taala an ali fir'aun wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilannar. Lan ingsun Allah taala ndadekaken wong-wong mau dadi pemimpin-pemimpin sing ngajak maring geni neraka. Fir'un lan kanca-kancane niki kan ngajak maring neraka. Rawan saking ing kewen ngedeng uliah ngelakoni maksiat. Nggih, neng ngangge bahasa bahasa sing apa nggih? Nek arep nglakoni maksiat ya donga iriban ban iki. Eh? Lha nggeh. Nek arep nglakoni maksiat ya sing iriban, sing ngumpet, sing ora Gee, <cima> okay, maksudnya lebih ringan. Napa ne? Eh, dosa ne? Nanti. Gee, dari dari ringan kan? Eh, dari ringan. Ringan gowong ke D W K. Sebab butan mujaharah. Ringan gowong liat, wong lihat butan samini ru. Geh, ya, neng Arab merokok yang ngumpet. Ya. Soal neng merokok yang terang-terangan anak- anak yang baru, uang lihat baru, tadinya ada napa? Beru. Tapi itu napa? Isi dan itu napa kesempatan? Maksudnya, itu memberikan kesempatan ya. ya, yang sahaja ya, dengan ini. Boleh, tapi ni bahasa sing, wow disebut. Niku kan lebih ente ya, ente. Nah, ni umum mana umum bisa orang lakukan di masyarakat sih. Uh, Tahun-tahun dah bisa bayang. Ia ya. ya, singiriban, ya, ni niko. Kan mungkin ke? Ya. Mungkin kan? Sebab sahuate, sebab napaane? Butan-butan berarti kenging, butan, namun dipahami naten. Namun dipahami yeah. kenging. Niko lebih ringan, ya, ni kan? <laughs> sebab neng mujaharoh wow, mujaharoh niko wow. Pertama Dewan Kewangan Singkut di Singapura sebab Mujaharoe, Sing nomor toro, dampak negatif yang ngobong dia, ngobong dia niku pada terpengaruh. terpengaruh. Lah, na pemalik, neng sing ngelakoni maksa terang-terangan niki tokoh-tokoh lagi, <tukuh> <tukuh>, tokoh-tokoh agama, kiai-kiai, ya, sing pada ngelakoni maksa terang-terangan. Kiai ini nangarup dewek. Nah, Wong lihat, sing dutu kiai, sing masyarakat biasa, Wong biasa, enteng lakukan i masjid. Wong kiai ini be, lakukan i masjid. Ini g, tanggutipun, timpun gaya ni g. Dan gaya Akibatnya masyarakat ni, gua ngelakukan i masjid ni, gua enteng Sebab apa? Sebab toko-toko eh. Masya. Ya, nggih, dongé tokohé nek masyarakat ngumpet nggih. Oh, masyarakat dongé niku nggih. Seumamane wau gambarané nggih, wonten iriban lah wong niku tokoh niku. Lha nginggih ngumpet lha konangan singgal urip kan. Nik wow, tiba ni tegaskan, Niku buat tenggelam mujaharok, nata Niku. Lah, Nikuang Niku ngelaku ni masih at orang tenang tenangan. Terang ditutupi, teneng sinter. Oh. Di tutupi malah cerita. <tuk tangan> <Nggak tuk tangan> wong biasa terang-terangan nglakoni maksiat. Nang ngarepe wong pirang-pirang, niki dampak-dampak negatif e Lah apa maning sing lakoni maksiat niku tokoh. Wong kan boten disebutaken sing lakoni maksiat tokoh. Paham Wong umum lah. Umum, um, umum, umum biasa ngatain ya melakukan maksiat. Uli yang maksiat, ngedeng terang terangan, wong wong lia pada. Beruh. Pertama DWK bolik maringawake DWK. Sing nomor loro sing nomor loro ya, okay? pengaruh alane wong lia jadi padang lakoni maksiat. Sing ngawawong lia, narik narik wong lia, akhirnya wong lia niku nganggep endenging maksiat. Nikita umum biasa lah. Napa malih? Nexing lah kuning masiat. Nikita toko-toko berat malih kan? Dampaknya maring masyarakat ngeteh <tutuk> ah, loh. Aroui maring masyarakat ni kilo wi. Lui berat malih. Lui parah malih ngeteh ni gua. Akhirnya ngantos mungkin ngantos tingkatan masiat halal. Nak singgah u, mungkin orang orang ngasih anggap haru maksiat ini sebab tokoh-tokoh kiai kiai sing badang lakukan maksiat akibat saking riki mungkin masyarakat akhirnya nggak ada anggapan maksiat ni ku hukumnya halal. Coba ini kan lebih berat mali kan lebih mahbut mali. Qala an-nabiyyu Man sanna fil-islami sunnatan hasanatan, man sanna fil-islami sunnatan sayyiatan fa wisruha wa man amila biha ila yawm Man sanna fil-islami sunnatan sayyiatan. Sabawonge sing dheweke sanna nguri-purip ing dalam Islam sunnah sayyiah. Napa sunnah sayyiah? Bid'ah, Maksiat Dosa Fa'alaihi wisruha wong wongkwe mau dosane Dosa sebab mereka yang melakoni Maksiat wisru man amila biha Lan dosane wong sing Nga kelawan maksiat mau Ini kita jadi tokoh Jadi pemimpin Maksiat Jadi panutan yang dalam maksiat Ulih dosa Sebab mereka yang melakoni maksiat Lan dosane wong wong sing pada Melu Ras. Lha niki mung terus dibuka-buka tutup, buka tutup. Oh, eh, senen iku. Ambu dibuka-buka jaman nono-wanku. Jaman aku mbiyen dadi pejabat, senen Ibu pensiunan ngaten aku cerita ora oh, setu cerita-cerita. <laughs> Aja terus dicrita-critakne. Niku minal mujaharah. Itu bukan macam orang peranti. Nih tunggal lakukan ni. Nih orang terbang. Nih orang lakukan nih nak tung. Nih orang lakukan nih nak tung. Kepribun, kepribun. Wong Terus dewek ni kum buka buka. Nih <bonito>. kimujar oleh. Nih orang tiang. Sing orang lakukan masyat. Nih aku dewek. Nih tunggalakuni masyat. Nih nakung lakukan masyat. Apa wa rasuh meniki? Salah, ah. Ku waras. Lo nglakoni maksiat ora kok ngaku nglakoni maksiat. Lha sikep <SILENCIO> rupi pun niku. Iya. La ya. ya, min al-kadzib mitrane sengkoroh niku. Lah wong nglakoni maksiat ora kok malah akan maksiat. Ora zina misale, ngaku zina. Gaya waras lah ni oh, waras Owaras. <laughs> <laughs> Lagi ni, mungkin nama-nama konsep-konsep ini gitu yang dia. Nampak laku lima siat ora kok. Ngaku gaya ni aku. Kaya niku. <coughs> nge, kita tinggal lihat dari hal tauqulah penjelasan salingi pun. Wa minal mujaharah. Ayyama ya la al insanu al amal asayy Fil al Fayasturuhullah alaih termasuk mujaharah wong ngamalaken amalan sing ala nang waktu wengi wis ditutupi dening Allah ya'malul ya amala fi baitih dheweke ngamalaken amalan sing ala nang omahe Fayasturuhullah alaih Allah taala wis nutupi dheweke wala yattali'i alaihi ahad wong ora nang ngerti Walau taba fima bainahu Wabayna rabbih lakana khairan lah Seumpamanya deweke tobat Ing antaranya deweke dan Ing antaranya pangerane, Apik mu deweke Nanti orang Nelakuni maksiat ya Kewajibannya tobat kan Kan ngetan Dia deweke ngelakuni maksiat Orang orang ngerti Seumpamanya deweke ikut terus tobat Niki apik Cukup pun Beres Walakinna hu idha qawma fi sabah Waktu lo tenas Anangin nalikane DWG Nang waktu esok Ketemu wong Kala amiltul bariha kada wakada Aku mau bengi Ngelakoni kaya gilan kaya gie Sing diceritakan ini amalan apa? Maksiat Tiang singkanya ini Laisa mu'afa Ini orang di ngapura Orati Ngapura Wahada walanyadubillah Qat satarallahu alaih tiang sing kaya niki wis ditutupi dening Allah nang esuk-esuk malam buka-buka Eh malah buka-buka cewek niki ya Sing dongdongane na ditutup-tutupi Wis ra konane dadi kono Nggih wa hadzal ladzi yaf'aluhu badun nas aidon yakunu asbab Nggih wong sing buka-buka Aib, AibdWK, maksiatdWK, niki konten-pinten-pinten sebab. Wang sing bukak-bukat, AibdWK, maksiatdWK, niki konten-pinten-pinten sebab. Di antara sebab, Ayyakunal insanu ghafilan. Ini di antara sebabnya, wang niki ghafil. Apa ghafil? Kelale, kelalen lah. Mungkin buatan ngerti kau idah kau idah sehingga ni gigi, buatan buatan mahaam, utawi sekalen niki, wish ditutupi dengin Allah malah esok asup, buka, kurang perhatian masalah niki, kan gih? Fatajiduhoh ya malusiyah, mau kau ni mokakan wong sekalen mau cewek yang lakoni perkara singgalak, sumaya tahada subha, terus cewek cerita, terus cewek napa? Cerita. Ini mutton dia tujuan alam mutton. Neng kehilan dengan ini. Sebab ingat nomor kali ayatahad dasabihah tabajahan bilmaasi atau tabajuhan bilmaasi. Sebab sing nomor loro sebab sing nomor loro wong ngelakoni maksiat orang nanas sing ngerti orang pada weruh terus cweke Buka-buka Cerita-cerita Sebab ingat nomor kali Tabajuhan bil ma'asi Tabajuh Kenapa ini niku? Rasa senang Kenapa berbesar hati Napa apa Tabajuhan bil ma'asi Rasa Dia rasa senang kelawan Nasihat Onten singa ini kan? Hmm. Tipe tipe neti yang singa ini kan? Nonton. Nek bareng lakoni maksiat terus dewan ini cerita. Niku kurasannya bangga. Umumnya kan bawang dia. Umum sih lah. Nih onten sebagian yang nalikane kaneh dewan ini kan ngelak kelakoni masyarakat bawang sing sama ini terus dewan ini cerita cerita sombong. Enapa? Eh, Kuno. Eh, bangga kelawan kemaksiatan. <laughs> <laughs> <laughs> okay. Fa yusbihuna nang waktu esok cewek wong mau cerita kelawan kemaksiatanne eh? mutabajjihin biha. Besar hati seneng kelawan maksiat sing dilakoni. Ka'annama nalul ghanimah. Kaya-kaya Uang wong mau ulih harta rampasan perang. Berhasil uli nyolong, esuk-esukna apa? Ya. Cerita, mau aku nyolong orang konangan, diburu-buru wong pitu orang, orang kecekel. Hmm. <laughs> bangga dheweke iki, seneng dheweke iki. Hah? Onten sing ngene iki Zina orang konangan. Selingkuh karena tangannya orang konangan Seneng terus balikku cerita ini kongsi walaunya cerita cerita apa nih keberhasilannya nali gane yang lakoni nasihat ya. apa balik contohnya? Nih <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <Ini> gusih <laughs> bengi-bengi pada mabok ye ya. naung telung papa. Eh, liane telung belas sus pada Teller. Aku pitu turun apa -apa. apa apa bangga cerita cerita bangga. Ngeh hmm. kan nama-nama lo khonimah kaya kaya uang ni ulih harta rampasan perang Fahaula wala yang tu bilah syarul aksam. Nah sing ni terakhir ni kik ni kik seala ala nih pembagian singkau. Yang tentiak singkau kelima maksiat Terus DWG cerita sebab kelalen, Eh, nonton sing DWG ini. Sing nomor kali ini, wong ke? Ini sing alam banget. Okay. Sebab kenapa? Sebab DWG ngelakuni maksiat, nyebar-nyebar akan maksyiat. Cerita-cerita maksiat, Nangka seneng, senang. Eh, nangka Hanan berbesati. <tuh> Yeah, walhasil eh, Atas indian tengah lagi Anna huyambakhilil insan ayyata sattara Bisatrillahi azza wajalla. jalla Siogyane uwang Ayyata sattara Dewa-ke berusaha nutupi Kelawan tutupi Allah Wa ayyya ahmadallah Alal afiyah Dan Dewa-ke muji-muji maring Allah Sebab Allah ngapurani Dewa-ke ini buat cerita-cerita obat Pun rampung kan Wa ayatuba fima baina huwa wa baina rabbihim minal ma'asi. Wa id taaba ila Allah wa anaba ila Allah satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Nalika sing lakoni maksiat. Ya, mboten terang-terangan terus tobat maring Allah, bali maring Allah satarahu Allah, Allah nutupi dheweke fid dunya wal Nang dunia, lan nang akhirat. Nang dunia ditutupi, nang ditutupi. Gae tiang niki terhormat. Nang dunia akhirat. Aib-aib niku tinggipura dengan sinten. Allah Taala. Bun, hati-hati niki gae. Hati-hati gae. Nalika niku ljun dengan melakukan maksiat. Ampun ngantos. Kulo ljun niku terus terang-terangan. Napa malih berbangga diri? Napa malih berbangga diri? Hei amun di cerita-cerita katakan hmm. Napa malih nak berbangga diri Kelawan sebab maksiat kaya uli Honimah Kaya uli padi gede banget nih Kayak ketipan daru napa napa jenisnya Nanti bang Nanti bang Nanti bang Ditiru wong liat Nanti bang Nanti maksiat Ditiru wong liat Ini dia berjalan Ini dia berjalan Ini dia berjalan Jadi Dari dosanya Tidak berjalan <laughs> Sebab begini mungkin ke? Ia ya, ah, ya, sing singgawi bid'ah buntobat murid-murid deh, niki terus melaku. Insyaallah mungkin mungkin tinggalkura. Kata sini al Imam Abdul Hasan al Asari. Abdul Hasan Asari niki pencetus pencetus bid'aria. Pencetus bid'ah asariah, deba taubat. Biasa samun ibu taubat, terus nulis kitab. Sing isi neng ni kitab niki membantah pendapat-pendapat TDWK sing salah. Ini penting, eh, uang sing taubat, terus ngeralat napane ni? kesalahan-kesalahan nih. Nek niki tiange ni, umpamane tesis Urip. Okay. Nggih maring wong-wong sing disesataken. Ki aku salah. Koe ku sing tekwulang. <laughs> koe aja, koe aja pendapatku sing biyen. Aja ngetutakan Ya, ya jadi terus seneng. Nggih. Okay. Insyaallah, nggih cara sing kaya niki dipuntampi dening Allah Subhanahu wa taala. Sebab so, sing niki bukin kan kantesene wong Al-Imam abul Hasan Al-Asy'ari. Niki tokoh pencetus akidah Asariah, aqidah seharia berkembang atau seperti ini. Gini kan sih aqidah sing jenengan apa ni? wujud, kitab, makom, mukhalafatul ilah wa disik, walkyamu binasi. Gini kita di, apa ni? termasuk bidang studi tentang cepar agama kan, Pak Mardi? Laras buatan wajib kesengajan. Nah niki niki kan tinggalane <tuk> Asy'ariyah. Tinggalane Abdul Hasan Al-Asy'ari niki. Gitu nang telepon ya. Nah niku malah dadi kurikulum niku. Ya niki termasuk lha niku penyimpangan ing dalam masalah akidah. Al-Asy'ariyah. Ya nah, niki ta sih berkembang. Sementara tokohé imame Pencetusnya, dia pun bertolbat, ngeralat dan nulis kitab, Judile Al Ibana, An Usuli Dianah, dibantai pendapat pendapat Dewa Geni Sebab waktu ni gua, Abu Al Asnari ni gua dididik tentang tokoh Muktazila, yang buat salah empat puluh tahun. Terus Dewa Geni kini buat puas kalian Akidah Muktazila. Nah, terus nggawe model dewek. Nah, ini sehingga dijeningi akidah as'ariyah. Nah, barniku, dewek ini ketemu, ketemu ulama ahlu sunnah. Terus, paham ahlu sunnah, terus buang akidah as'ariyah dan eh? nulis kitab judul Al-Ibana'an Usul Ad-Diyana. Nah, ini kan di sini, disesatakan wang pirang-pirang kan? InsyaAllah asal tiang ini taubat, taubatan nasuha. terus berupaya, nasihati umat, Saking kesalahan kesalahannya, saking penyimbangan penyimbangannya, saking kekeliruan kekeliruannya, InsyaAllah Allah, Allah Ta'ala nalla nampi napa Tobati oh, Toba. Ya Ambut terus terus bangga kelawan sesata yang ada. Eh, kita obati. tiang tiang sing sami, katut lau nghe, eh. tiang tiang sing sami, kebencut melu nghe, eh, pengikut pengikutnya, nikit dinasehati Subatus pengikut-pengikut pengikut yang tinggi selamba. Tapi umpama nampak sebahagian yang sing pun tidak sehat, nih kena naik kau naik ke salah sini, salah itu. Walau tanahnya, hwal hasil internet yang tinggi, kaitan pun kalian kulojengan ikut berusaha nutup nutupi, nih kulojengan walikau tu bilah melakukan maksiat, nih ampun ampuni. Tideng utawi nih pun kulojengan melakukan maksiat. Tersembunyi buat nkonangan wong. Niku ampun dia cerita-cerita Sebab niki termasuk minal mujaharah. Lamb mujaharah niki buat ntinga purat di ningsin Allah Taala. Nih kita tuh pengaruh saking mujaharah niki, pengaruh niku pertama gak ya wakat dewek, gak kan? Yeah. Mm -hmm. Sing nomor loro go wong liya Gak wong liya gak? Ya wong liya wong liya niku dadi enteng lakoni kemaksiatan. Wallahu ta'ala sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala.